בעזרת השם נדבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ג, ומיוסד על תורה מ"ג בליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהיה בעזרנו ותשמרנו ברחמך רבים, ותרחיקנו מלהתחבר עם רשעים. ותשמור אותי שלא יהיה נשמע לאוזני לעולם דיבורים של רשעים שהם בני דעה, אשר דיבוריהם הם אווירים מרסים של ניאוף, ומולידים ניאוף בהשומע את אנא ה' רחם עלי והרחיקני מדיבורים אלו, כי אתה ידעת כי בשר ודם אנוכי, ואי אפשר לי בעצמי להיות נשמר מהם. וגם כי בער אנוכי מאיש, ואיני יודע להבחין, ולדע מיהו הצדיק ומיהו הרשעי להתרחק ממנו. על כן עליך אני משליך את יהבי איש, תשמרני ברחמך רבים, ותרחיקני מן הרשעים, ולא אדבר עמהם לעולם, ולא אשמע דבריהם בשום פעם. ואפילו כשיהיה הכרח לדבר עמם תגן בדי בכוחך הגדול ותפרוס על עיסוקת שלומך ותסצירני בצל כנפיך באופן שאזכה להינצל מערש דבריהם. ותשמרני ותצילני שלא יקנוס בי ערשיהם וחציהם ולהזיקו לפגם דבריהם ותקדשני בקדושתך העליונה. ותסכני ברחמך רבים לשמירת הברית באמת ותחמור עלינו ותהיה עמנו תמיד ובחסדך הגדול תושיין ותעזרנו ותכניע ותשבר ותעכה ותבטל קליפת בלעם הרשע מן העולם שהוא פגם תאוות נ ותמשיך עלינו ועל כל עמך ישראל, קדושה ופרישות משה רבנו עליו השלום, וקדושת כל הצדיקים האמיתיים שומרי הברית באמת, בזכותם תחיינו ותושיינו שנזכה גם כן להיות שומרי הברית באמת. ותשמרנו ותצילנו מעתה מכל מיני פגם הברית ומכל מיני הרהורים ומכל מיני בלבולים וערבוב הדת, וזכנו לקדושת הברית ולקדושת הדת בתכלית השלמות באמת. ותרחם עלינו ותצילנו תמיד מן הכעס ומן הקפדות, ונזכה להיות טוב לכל תמיד, ולא יהיה בלבנו שום כעס וקפדה ושום קינטור בעולם כלל. התקרבנו לעבודתך באמת, ונזכה להתקשר באמת לצדיקים אמיתיים ולתורה הקדושה ולשם מטבח באמת ובתמימות ובאמונה שלמה. בהתקשרות אמיץ וחזק לעולמי עד ולנצח נצחים. טהור עיניים, מראות בירה, קדשנו וטהרנו מכל מיני טומאות וזוהמות. ובפרט מפגם זו עמת תאוות ניאוף. אצילני מיתית ואלת באה, היא נצלה משונאי וממעמקי מים. העלני מבור שעון, מיתית היבן, אצילני מפגם הדעת, אצילני ממלטני, פדני מהרהורים רעים, ממחשבות רעות. עוזרני כי עליך נשענתי, כי אין לי על מי להישען, כי אם על אבי שבשמיים. וכן במקרא שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. אל תעזבני, אדוני אלוהי, אל תרחק עמני, חושה לעזרתי, אדוני תשורתי, יהיו לו רצון, נמרי וגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי.